Нині ж гордує він мною і виконує волю Фетіди, що цілувала коліна, йому й під боріддя городоборцю Ахілу, благаючи Шану, віддати. Тільки ще буде мене яснооку він милою звати. Тим-то однокопитих мерщий запляжи своїх коней маю поїхати я в дім до агідодержавного Зевса. Збройне вберуся одіння для бою, і ми ще побачимо, як син прямів, наш шоломосяйний, радітиме Гектор, тільки но ми в бойових обидві появимось лавах. Тож не один із троян своїм м'ясом і жиром наситить хижих птахів і собак біля суден полігши, ахейських. Мовила це і не перечила. Білораменна їй Гера. Кинулась злотозбруйних, Сама запрягать своїх коней. Гера, поважна богиня, Великого Кронаса донька. Діва ж Афіна, Дочка гідодержавного Зевса, Плащ свій із пліч опустила. Легкий на порозі у батька, Ніжновзорний, м'який, Що своїми руками зіткала. І надягла замість нього Хітон громовладного Зевса, В збройне прибралось одіння Для бою, що слізьми вмиває. В полум'яну колісницю Війшла і спис ухопила Гострий, важкий і міцний, Що ним побивала героїв Шереги донька Всевладного, Батька охоплена гнівом. Гера ляскучим бичем баских лише хльоснула коней, і заскрипіли самі, відчиняючись брами небесні, ори вартують їх стражі великого неба й олімпу, вхід відчиняють і хмарою знов затуляють густою. В брами цігнали богині бичами баских своїх коней. Зевс їх побачив з високої іди і розсердився страшно, із злотокрилу і ріду послав до них звістю летіти. Швидше і лети, поверни їх назад, не давай їм мчати вперед. Не на добре ця звада зі мною їм вийде. Так бо скажу я тепер ісповниться те неодмінно. Я покалічу їм коней баских, що везуть колісницю. З повоза скину з самих колісницю ж їм ту поламаю в коловороті років. Навіть літ через десять не вдасться їм тих загоїти ран, що своїми завдам блискавками. Хай Ясноока побачить, що значить із батьком змагатись. Геру ж не так я виню не так обурений нею, завжди перечити, що, не скажу я, давно вона звикла. Мовив він так, із ідейських вершин вихоронога і Ріда звістю цією знялась до високого в хмарах Олімпу. Там, біля першої брами у круч Олімпійських, їх перестріла вона і Зевсів наказ сповістила. «Що це? Куди ви? Яке вам безумство серця запалило? Не дозволяє кронід заступатися вам за аргеїв. Ось вам загрожує кронусів син, і справдиться те неодмінно. Він покалічить вам коней, баских, що везуть колісницю. З повоза скине самих, колісницю він ту поламає». В коловороті років навіть, літ через десять не вдасться вам тих загоїти ран, що своїми завдасть блискавками. Хай ясно око побачить, що значить із батьком змагатись. Геру ж не так він винує. Не так обурений нею завжди перечити, що їй не скаже, давно вона звикла. «Ти ж поганяючи, ти!» Сука безстидна, якщо на самого Зевса з писом своїм величезним дерзнеш замахнутись.